Мені довелося визнати, справді, толком поговорити з нею мені так і не вдалося. Те, що Анжела розповіла про звичаї в шоу-бізнесі і свою важку долю, цілком укладалося десь так у півтора монолог. Не так багато часу, аби нова знайома розкрила всі свої розумові здібності. Це не має відношення до... Тут я запнуся... Проте Люська миттєво скористалася моїм невільним промахом. До чого? До чого немає відношення? Ну, до наших з Анжелою стосунків. Ага, у вас уже стосунки? Можна тебе привітати, вараво? Ще трохи, і Люська Корбут, яка була ким завгодно, тільки не дурепою, зрозуміє, що мій несподіваний інтерес до шоу-бізнесу Насправді має досить глибоке підґрунтя, тому я поспішив згорнути розмову. Слухай, мені насправді по барабану, з ким спить Наталя Зима, з хлопчиками чи з дівчатками. Ну просто зараз мені треба її знайти і дещо в неї запитати. Допоможеш? Без проблем, Люська підморгнула. Тільки, Вараво, ти щось справді цікаве мутиш. Давай з тобою домовимося. Почуєш будь-яку цікаву плітку? Тут же зливай мені. Ну, я, здається, тобі за ці кілька днів аж надто багато допомогла. Маю право отримати хоч якусь інформаційну компенсацію. Без проблем. Я погодився з чистою совістю, бо точно знав, нічого Люська від мене не почує. Хоча б через те, що довкола сонцевої енд компані надто очевидно гуртується кримінал. Уже за 10 хвилин я набирав номер мобільного телефону, продиктований Люською. Відповіли лише після сьомого гутка І відповів чомусь обережний чоловічий голос. «Слухаю, хто це?» «Добрий день», – вигукнув я бадьоро. «Мені цей номер дала така собі Люда Корбут, журналістка. Сказала, що за ним реально знайти зиму Наталю, правильно?» «А ви хто?» запитав голос після короткої паузи. «Колега Людмили, звати мене Ігор Варава. Хотів би зустрітися з пані Зимою чи хоча б поспілкуватися в телефонному режимі. Це можливо?» «А на предмет?» Ну, «Невеличка професійна консультація. Не для друку, можу вас запевнити. Телефоную як приватна особа. Так я правильно потрапив?» Цього разу пауза затягнулася майже на хвилину. Я навіть обережно гукнув у рурку. «Аго, де ви там?» «Так-так, просто я думаю», – озвався голос. «Наталі наразі немає на місці. Її навіть в місті немає. Ви, напевне, чули про трагедію?» «Звичайно, таке горе». «Ну, але по обіді вона озветься. Давайте Ігорем вас звати». Так. Ага. Давайте, значить, Ігоре, сьогодні десь так із 10.30 вечора будьте в клубі «Слон». Знаєте, де це? Я взагалі не ходок по клубах. Ну, нічого страшного. Харківський масив, орієнтир, станція метро «Харківська». Ви машиною чи пішки? На колесах. Чудово. Орієнтир я вам назвала, там уже запитаєте. Це невеличкий клуб, але досить відомий. Сядете за барну стійку, Наталя вас упізнає. Окей? Слухайте, а для чого така конспірація? Ну, вам скажу прямо, за останні дні дещо сталося. Різні люди телефонують. Тому Наталка передала свою трубку друзям, а ми вже координуємо. Добре, Ігоре, до вечора. Зафіксувавши номер у пам'яті свого телефону, я повернувся до свого закапелка. Конспірація, паролі, явки. Усе це ставало чим далі тим цікавішим. Розділ десятий. Слоник. Заплативши при вході, я спустився вниз із виглядом завсідника хоча у клубі «Слон» я був вперше в житті, і цю обставину важко приховати від тутешніх церберів. Охоронець зміряв мою коротку, дещо старомодну шкіряну куртку, куплений сьогодні в день джинсовий блайзер із зігнутим по боках козирком та неголену пику. Зміряв з відвертою підозрілістю. Стоячи під поглядом хлопця, Мінімум на 10 років молодшого за себе, я несподівано відчув, що можу не пройти їхній фейсконтроль. контроль Та нічого. Зі спеціального віконечка взяли фіолетову купюру з портретом академіка Грушевського, вартовий мовчки кивнув, дозволяючи прохід, і я поринув у цей розважальний заклад, відчуваючи на потилиці його погляд. Збігаючи сходами, я так і не зрозумів, на якому рівні знаходиться клуб. Мінус перший чи мінус другий поверхи? Ну, швидше за все, ні вашим, ні нашим. Приблизно мінус півтора. У неї звело рівно 18 сходинок. Спуск виявився доволі крутим, а самі сходинки дещо за високими. Не позаздреш пересічному п'яному, який захоче спуститися, а ще гірше – піднятися. По дорозі я розминувся з двома невеличкими гуртами. Спочатку, притиснувшись до стіни, пропустив тріцю дівчаток, років 18 Одна з яких голосно кричала «Тут Галімо!» А її подруги в унісон відповідали «Зараз кругом Галімо! Краще вже на місці сидіти!» Потім мене самого пропустили двоє мовчазних хлопців. Один, незважаючи на напівтемряву, не знімав з носа чорних окулярів з круглими скельцями. Другий, з прилизаним волоссям, тихенько сказав мені Гау! Зупинившись на мить, я подивився на нього. Схиливши голову набік, прилизаний, розтулив рота, висунув кінчик язика, проколотого невеличкою дерев'яною скапкою, облизнув губи і заховав, зробивши вигляд, ніби ковтає його. Не придумавши нічого кращого, я знизу плечима і покрутив пальцем біля скроні. «Гав!» – повторив прилизаний. Я рушу далі. Усупереч моїм уявленням про подібні клуби, музика тут звучала хоч і не надто тихо, та все ж таки не била по вухах. Якщо в залі розмовляти, її не доведеться перекрикувати, але за сусіднім столиком тебе навряд чи почують. Між іншим, столиків тут виявилося не так уже й багато. При тьмяному світлі, яке хоч і мінялося час від часу з червоного на зелене, а все ж таки не блимало так часто, аби від цього блимання втомлювалися очі. Мабуть, слон був одним із тих клубів, де є власний стиль, який при всьому не дратує відвідувачів своєю нав'язливістю. Усередині приміщення складалося із зали та круглої барної стійки – довкола якої переважно і кучкувався народ. Біля бару вільних місць майже не виявилося. Зате вільних столиків, розставлених довкола розмальованих графіті цегляних стін, вистачало. Один куток займало невеличке, так само напівкругле підвищення, що, очевидно, правило тут за сцену. Сцена була порожньою. Співаю тут, чи вона служить робочим місцем для діджея, я поняття не мав. Хоча... Диск жокеї навряд чи тут працюють. На півколі сцени не стояло жодного обладнання. Правда, коли очі звикли до місцевого освітлення, я все ж помітив біля стіни мікрофонну стійку. Значить, час від часу тут щось таки відбувається. Такі заклади без масовиків-затійників навряд чи обходяться. А ось у тому, що тут танцюють, я не сумнівався. Там же поряд із сценою був спеціальний танціден. Квадратики на підлозі світилися холодною блакиттю. Або сьогодні не танцювальний день, або танці почнуться пізніше, після одинадцятої. ї Приїхавши машиною, я все одно вважав за потрібне випити тут хоча б півпінти пива. Я своїм дещо поважним виглядом і без того привертаю увагу молодих завсідників. Для більшого ефекту не вистачало тільки замовити бармену мінеральну воду з льодом та лимоном. Помітивши, як парочка хлопців звільнила місце біля стійки і пішла до виходу, я швиденько вмостився там. З цієї позиції вхід погано проглядався. Та й мене звідти помітно не буде. Однак, вирішивши, що Наталю зиму, чи на крайній випадок когось із її зашифрованих знайомих я все одно не пропущу, я розслабився, зняв блайзер, Поклав його на стійку та пригладив волосся. Одразу намалювався бармен. «Добрий вечір», – привітався я. «Ага», – кивнув той. «Що?» «Тобто, замовляти?» Бармен кивнув. Стала артуа, темне». «З темного тільки гіннес», – байдуже відповів той. «Значить, гіннес», – легко погодився я. Бармен відійшов. Повернувся, поклав переді мною цупке картонне кружальце з написом «Зе слону». На нього примостив півлітрову високу гальбу з таким же написом, Хвацько відкрукував пиво і, високо піднявши руку над склянкою, почав наливати напій, домагаючись тонкої цівочки. Шапка піни, внаслідок його маніпуляцій, акуратно зрівнялася з краями склянки. Задоволений демонстрацією своєї незворушної майстерності, Бармен забув за мене, перемкнувшись на іншого клієнта. Ковтнувши а я почав чекати, роздираючись довкола. Нічого цікавого для себе не побачив. Неформально вдягнені молоді люди обох статей поки що поводили себе тихо, досить пристойно. Особливо нарваних серед відвідувачів я не побачив. Під музику пританцьовували лише четверо барменів. Двоє хлопців і двоє дівчат. Кожен обслуговував свій край стійки, проте я помітив певну закономірність. Через кожних 10-15 хвилин вони проводили рокіровку, міняючись місцями в абсолютно, на мій погляд, довільному, проте, напевне, відомому і наперед розробленому їм порядку.